حکه ماته خپلو پتلوځونو نا اته نو دی پدین ستاسو کې دې مشرکینو ایمان راړ لکه انغه خپل لوځه مات کړ لوځه څنګه مات کړ تانې په دین کې تان په دین نه پایم ما چې کله دې امام د صحابه تانې ځکه تان په صحابه تان دین دي اتعانو فی دین کوم نو وجنی مشران دکو خر ما پا خواهیلی مودودی جن دیو ما اسلامی حکومت شن نو زود دعوی کوم چه دپا صحابا و پا انبیاء اتعانویلیلی نو دے پانسی دکریشی دردی آت سمانا را ایسوک بنوی زبو وم او کد دنیا کیونی نو قیمت کی بغوام انداللہ دربار که چه دا تانی پا فی دین نویلیلی ا دې واجب په پانځینه دي دې څنګه مافه یې وجهنده وا چې په داري حق کې مرشد او جنازه فقاه دې متفق دي ضرورت نه پوسونکي او داغه جنازه په دې ماره د شمع مفصوخ پرځیدل لري دا دین دې افاده قاعده له له سره له دې دې دغه حق کې سعودي ا جنازه پس پرځې درنوشي دې پر پینزه مارا جناده و زور مانگه کوری جیدنو آغا بیر هستازو چهلی شکل آغا تا بیر چهلی وائی خرمتو کی زده روم در کوارت منمو آلتا که پخواه در مالگین در کتا در مالگین با دارتو جی کوارتیان دو گوانو گاریو تان آو وقتی مارای نوی نو دو گوانو گاری که بیر مال ګرړ کوټه د کوټه مبهه تصميده خرمه تو کې دومره شو نو کته سدول ده دو د سړک بغاړ د شپې په دیاندا څونو راوي غیره چا رتړلې او دشمن پر هغه اترلې نو هغه راغستې آن اندونه شو نو یو قره یو قره چره خواږه او او قره چره خواږه او دا رنګه موږ پر څه ده لاله کې جنازه پیوکو ولیکنه لوی سای لوی سای دی اوبیا پرڅ دین لري دې درنه تسبیح جنا دا وکي اسلامي نه ځان وای چلو تا ان فدین وای او تا ان فدین نه لوس چته جامع القران متون کی ماویا کاتبلوه متون کی وتانو به دین کو نه نه مشران کوور دیره لوزنيشته چې خامقام هي شي کو ورڅو داتان فدین دای دین کې تان وای وی وځي الا تو قاتلون تعزید تنظیم وی نه وځنی وقوم کما تګرو اقصت کړه په شړو پیغمبر په شړو پیغمبر ولی پی دا کوي ا دای شروع په تاسو دم بیا تاسو مکه نه را شړلې جره گئی د دین او الله لایق وچره نه گئی ان کنتم مومنین کای مومنان قاتلو مشفقم تعذیب وجنی دی سزا ورکړي الله تاسو زلال اسنه به ایږي کوملېږي کوم جنگ ور سره کو خای په ثور کیه ار سوابه کی, کی دی الله اندازو کی تاسو ایخیب کی سینې د مؤمنانو واه ولی جنگ کې جات نکې روس نه کاف نه ایږي پاسه یې جنگو کو سریا په دې خوای سزا ورکي جزا لڑا خرب مرداری کی عمل کے نپا ابو وزی و صدود نور تا سو میرابانی کہ اللہ پا چاہ چردائی چی میرابانی اللہ پا حکمت والا ام حصبتم شجاعت ورکول تحزیز تیزولو تیزولین وجنی اس شجاعت گمان کوئی کپر بخدشی بغیر دجاعت بغیر دانتحان اظاہر بنکی اللہ مجاہدین تا سنا یا علامه یذرا فرای اوله کوي چې کیم کې سوک ناشته برن کوله وای نان به پرټر بهنه ها هغه سره چې هغه په مورچه کے پروته په غرون کې ګرځي او jihad کوي فرای مسرجن کې ایماندار بازار ړیا نر سره اند به غره ته پصال کینی د ډېر بېمانو جزانه غله او زیاد نه پاتې سر یاد وکړه ته شجاعت به درته یاد وکړه پاتل ومان کوی چې په خودیږي بی یاد او څنګه منکی الله اګاسانځ یا کیتا چون انې دنیوله بيدالنان ابي د پیغمبرنا ابي د مؤمنانو نه دوست ولي جن دولوځ دي دولوځ نه ګلل بغیر د دني نه بل جات نه ددن نشوي کيو سره دې چې الله او رسول تدنشه دا کتاب سنت ته مؤمنانو کې تدنشه مطلب دا چې دا زیاد دننځي نوې دا درګانو کې دننشه کړه کتنرانو کې دننشه نو تب زیاد لنترلې ودا لګاو کې دننشه کړه مطلب دا وي یو څښتان او رد پخوستوباندې چې دا زیاد زده کني دي چې دا لګانو کې دننشه خوځو کې دننشه کله دلګانو خودو کې نه د نشینې دی به جات تنه ګومان کوي چې په ورو ده جي بړاد دي جات ا سرګند مکی الله مجاهدین تا سنا ولمایسر خامخا ترګند مکی الله مجاهدین تا سنا اچنی نیوې پیدا الله پیغمبر د مؤمنانو ته وستا نو الله امر کوي رسول امر کوي مؤمنان بیاز لته لیلی نو طولناث اللہ خبردار دے پاچھے باندھے جی کہوئی کا ما کانا دفت دے غصہ سے را صلی رابانی وجدیں دیر لوئے سرد عجو نی کری دی جمعتوں نے جوڑ کری کار کرے جواب وچہ دے بجمعنی مشرک دے سو دے عرصت دے دے دی جواب دا دے آیت دا دے دو دا عمال تباشیوی دی کدہ علم کرے دے حج کرے دے خیراتوں نے کرے دے غرصت دے دے دی ولی شرک کر ندی داکه مشکره چبا ابدای جمع تن د الله اګوان دي په پردان کفر جماعت سره جوړه حجو سره کې چې هر کله تکار د کفر کې نه نجات نه دی اته نجات نه مون کوي نو ته لوی جماعت ورګان سلوشه دا که ځان دی د دې مشرک عمل تباہ و برباد دی نو چې تباہ و برباد دی نو پیلو لګه اور کې وي هميشه یقینا ابادی دی جماعتو نظر الله سو کیما نڑی پاللا دغه خبره مني ایمان بالله jihad او جاکې د پاره درو د اخرت دنیا د پاره نه دا دوی خاص موحد پاسه یاد وکا اجاری کای موور کای زکات نېږي کې په دالانه متا که س شیبا داخل کو نه چې ذات مونږ لري پاسه یاد غث کید مو شکین او عام لر کید مو احد نه چې ډیر خخ کارونه کوي دا غره ګرځوي تاسو خړو کول لا جنو پابه زم زم ابادول بیت الله په شان راچا کیمن اړی پاللا موحد او مونی قیمت او جهاد کوي په دین الله کې ندی برابر الله زکا درن دی به هلیه سوي ظلمات و نور تیرې ورنا برابر دی مطلب دا دی د مشرک عمل او مثال خی چې نیک کارونه خو کافرون کوي که ته پدې توکېږي چې نیک کار کوي کارونه کافرون کوي خو توحید پکېنی او جهاد پکېنی هن کارونه ابستی معنی داشف نیک کارونه کافرون کوي ا حذیف حکیم میځان کراچی نبی علیہ السلام ته وي ما په زمانہ کفر کې صدوقان خرات کړ سلمنان ااد کړو فلي فعلی عامې نهجرین ماله به راغې عجروي قال اصللم ته به ما اصلف ته تا, تا اسلام راړه دی ب ما اصل ته اللتغلت معه کوي په خوا دښ کارونه کړ دکه اسلام ته نه نه دا, دا،, دا, دا, دا، ما نه ده معنا د ع دا ده ااصللم ته به ما اصلف ته پهخوا کارونه کړو نو تا ماهړی چبمکوم مطلب دا چې پخوانی کارون دغله شويي. دیو جن حکیم بیا فاتح قبع میا ترقبتن صلقان مرعی بیعزاد کوا یعنی تا اسلام پا دیر مسلمان فی نو اخو کارون با کہئے دا نا چی مواحد فی نو بیعزب با تحضیب با بیدین با نا تا سر از خو کاری اگر خو کارون دا عدب او دا عزت تا سر خب کاری او خوادر سر دور اخنق کاری لئے وقتالیک الدرر فيانات الخنازير لك خنزیر ته جمرغلر رواچه نور مغلره کومرغلر ردا او خنزیر سره خنفکانی ملغره انسان سره او حلال شي سره خفتایی دارنګ ادب تعظیم او حقوق الله او کولېबात تعظیم د شعر الله واحد سره خفتکای دا موحد چینه د عمل کو بې ادبه عمل کو بېمانه درو جن یقینا اباده جماعتنا د الله آسو چې مان اړی پاله پرو اجاری کوي موږ ور کوي د قات نیريږي بيدلنا نظر دې چې شپدي د لاغون کوم کور اجال تم مشرکا مداینن زیاد نه پاتې ورځو تاسو کلو کول حاجان را پاپي زم الله پشان راچای چې مان اړی اجہاد کې پجيندار لای کې ندي برابر الله زکا ندي برابر کې جهاد کې ایماني ندي وڅته الله توفیق ورکړي ظالم لرا ظالم سو کې یاد نه راځي دې تر دې ما توب میما زانت مؤمن وایو لنظم آ کسان چې منو حکم دي جهاد او تل جهاد پسه آ منو 41 زویر ذاته چا آ کسان کې مانا حکم دي جات او تل د ملک نه او کوشش کوي پدې الله کې په لګور د مالونو په غړول د زانونو جاحدو کوشش کوي د اموال په صرف مالونو په لګور د مالونو او انوځیم په غړول د زانونو زانم کوي تقریبا کوي نو د لوی درجه ولدي پنيځ الله اده کامیاب د عین رضا پر دا نه پر رضا ومن تعلق له الله تعالی رضا ایشا اجنه تنا دلی پدې کې بنه امیشا امیش وی پدې کې الله دغه اجر دلوي ترګیب د تاسو او تو جوحات ته تحذیذ ته زولو اجواب وشو چې د مشرک عمل منظور نه دی الہ کوا اوس مؤمنانو ته بیان کای و چې کم خلق دی از لنذی توحیر سنت باندی لکن دی ناغسر تعلق مساتا ایمانوالا منیسی پلاران پلار انکر ارونا دوستان که غرق دی کارد کفر پی ایمان کارد کفر مداحنت جیاد نا پاتی شر ورتوائی پلار مینی رور مینی زتاسکم خوش خری خوراسکا کر نان بے خورتر بیدن نظر چیتا جیاد تا ګورې کو کار د ګور پیمان اسوچو واخته دیتاته تاسو نه کدی سره دیتاله کو ساته مبتدی د مسجد رافي دی نو دا داله مان اولای خیر اوره هومیر اوره ظالمون جما نيشته به ستانه بل ظالم تدل زالمی کې بيان ته پدي لکه مبتدی فاجر دی بيان ته پدي لکه جواب یا را کدی نکو نمع شربا می خرابشی کور با می شي کور خود روانش شرب کن خدای رسول دی پریغو دنو کور دی کلا بات کن وائی کوی پلالانستاسو ازامنستاسو رونستاسو ابی بیانستاسو اٹبر اما لنا چه گٹه گی لرا ایک طرف تو موها دکان میں روانی گی خرابی گی کذا حق بیانو نسو دانا سکنو کئی ما لنا چه گٹه دی لرا او تجارت کرے گی دی کود گی اځاینا چې تاسو غره کړی دي غري تاسو دا اللہ رسول نه اځان پلاوی دا لکه ته د یادنه کې مسله نه بیانې بایکاټ م کې په دیو جن چې پرار مې رول مې ده په دیو جن چې ففو وخی په دیو جن چې ته دارت مې بند شي دا تا ته غوري من انتظار وکړه دا الله دا دا دا مسعشي داو اپریده نوته دا نو اللہ عذاب مستحقه تینزه سالو احکاله کی تو ریدی که یا قیمتی در پنجاب مصریان وغصه و زیزه منم سرور پیزر پس مشین مات شگه اتخته ده دو ماه بای سره راو لیگه زلرم ما تا سنگل بای مهزامینه خود با خبری کن کشپیترو بای میاش کس که مقرر دیگه گواری هم در کن او کنی نظاما جدا دیگانا کوم چې پیسې پیسی پیدا شی که سلور در قیمت در وی کم پا اوکی پا تل سوال رای بس کیا ما تاوی تا پا پلوز کلا که مایاو وی متبرو ما ته مسلمانان که پلوز ندیک لگ مایا غستاز با مذب شید انگان شید مایا غستا غستاز با نو وې موږ په دې باندې نوې مې نه موږ په دې منافقان دی هغه چې پولیس وکړي هغه غندل ما ته دا به جوړ کې معنی و دا به دي چې 100 روپے به کی ته نو سره درمه ځبې پاونې ما لين په راک نه زر ما جوړ کور وانشه اتفاقا غواړه غلیو د ما بابا تا اکر نې دا بابا نه زرو ما دا پچی ترا میاغان توڑره دو ایسه ده یو ایسه این کووی ایو ایسه پاکتووی نیم میاغان سا رضگان دی تول را جمع شون چند آئیو آچولا ایو میاغ آگر روپای ورکی چه ماشین را آره بند تو دمان مقابلہ کیو لگو پا مای بند کن اعلان شو پاندو سپای جرم کچارده ماشین تا دانه ہو ری ما تاگه اندووی یارا تا مستک لیوانه مالی و داری سکر رو چه غوا پلیتا دا غوا پاکا دا نو کران دیموشتی دامشتی مورتی دا لاح حکم دی و دا لاح حکم خده و سر زن تا بو گولی کنن ما از زن تا نگورم نیوز بسه که سر وش پاکر دیت ازا نو کرانو نو ما تا غیر نو بلار شمای حولی تابا نیتا خوابی ما اقرامو که نو انگروی سبکه ما ازا ما خدای وای برابر سمونکی دا ستا علاوه څنګه نارځه مې متده ما فلايت وګورم یي انتورای جنگ دی جرمنین فته او وړو خپل دیش مانا دروځي اینده ورته ما ماشه خرڅ کړي لري په تا خرڅ کړي لري په مسلمان مسلمان سره جيبانو په مسلمان بیروز دی اغه اینده ورته دا مسلمان دی چې دغه لري د مسلمان هندوی د ټولو نه پلوس کړي راځور په خوښي زه راوتم ګډل دې خلکو چې غواړي پندرو پایمن غنمو چا غاسته څه شی چاته وي ان دې خلکو چې غواړي ما دې به روپې ورکی چې غنمو افن ما لاغه 200 روپې راکړي اما په 200 ورما نه غنمو ځب اوا چې غنمو په کوم قیمتي 200 پایمن اورګراند وي او دلته فل کار چې حل شو اصلوره دې پس غنمو نه پینځو نه توته په 200 رومانو کې شپږ ځرمه ما ورور کول رپای نه دراله اغلش په 200 پای خښته ما په څه سره سم ما ویله ما د ما کتل د ما فرایته راشي کی ته وای دکان فل کیږي ځون دکان شای کیږي یا میګانو ماشين مات شم 100 بوتل دې شپه اخاله ماته محتاج ماې مون خپل دا چاوي چې دکان چي دا چا چې اجتماع شرقي دا د کمزور ایمان ولوي او چیرې کوم مسله بیانوم نو خلک غاک باندې راځي سودا بنان نه اخلي صدا لري سودا زما پرایشته کومه مسله بیانوم نو رولي می ختميږي که مسله بیانوم نو بایکار تر سره کوي تا سودا غوري احبای لیکوم غوري تاسو ته انتظار کوئ د الله د عذاب را به دی اللہ دا الله تو فتنہ کیفه تکینتا مثال خی چې خدای وب سنگم دادو کی چې تمه سلام بیان کی نو خدای وب سنگ بیان کی په تنویر کې دوه مثاله پیش کړي چې کته الله دین بیان کې نو خدای وب ستایید کی تا کې امدا کړي خو ستاسو في مواعتن كثيرتين پدایونو لريکه اپجنګ لهونه یوم په ماناده جنگ اتم کال نبی علیہ الصلات والسلام په مکه حمله او مکه فتح شوه کله چې مکه فتح شوه د فقیمه سره ته پوس بیرو سو کومه سجرنه جمعه کوو را کنه کما کفتح نو نبی علیہ الصلاة والسلام سو پل فوج آسد مکیت و لقا حضرت اضاد کرو دا دول و فوج روان شو حوازین یو قبیله دا چه آغی قبیلے سرا در بادران و وشتون کیو چه پا آغی قبیلے سرا جیاد کیو لڑا خونین اگر کند دا صحاباو خیالو چه ننمون دول و ذر اینو د دشمن سرور درا دی نصاب او کوی کې ادارو کې نن خامخا ضروري الله فرمایي په قصرت نشي ضروري کېږي کستا رونو بایگان دي ځان ټولتا سره لیکن چې الله د دن دې نه بیان کړو نو کوي نشي ضروري کوي که ستدراج کې څه زمانہ درک درکې درو کی کې بدلی رکيږي که په قصرت غلابو مونږ دي نو هنين کې غطا سو ډیر وې کنا دولو ضروئی، اموشیکین صرور ضروئی جنگ شروع شو، او ازین شکست خور او مسلمانان سب پروسو شو اس جنگ کو او بل طرف ناقی شروع اکرام مسلمانانو شکست خور داز شکست خور که افرات افطریق پوفوکی پیدا شو او حدیث کرا دی، حضرت جنگ کی اولادو او چغب ایوالا ان النبیو لا قذب انا ابنو عبد المطلب ځو دروژن پیغمبر نے غراب بالمطلب نسيه کې چاليږي غزې مطلب دا دی چې غره جن انت او دروژن تستی او صحابه پیغمبر صلى الله عليه وسلم میدان جنگ کې وري چې دوی شي په اوردن او حضرت توره چلو نا اسلامي فوج بيرا خلاص شي او الله فرشتي راولې غلي او اذن شکار ستور نا الله وي په کثرت دستا دا خیي چې زهه مسله نهیانم ما نه به قوم خفه شي باگانان بلاړ شي نوخ یادې تااس خو ډیر ووي که نه تاقیې قدادړ تاسو په ځایو ډیر کې په ج د چې تعجبې غې تاسوه ډیاللی ستاسو نفا درکه تاته ډیال دارنې کته حق نه بیا او دا وره ز به کم شم لږ نشی شم در کوی اتنګ ښه په تاسو موږه سره د فراستیا حساب او تر کوم تو تو نو هغه ټي شاکون کی نوروې غلا ایت مینان پیغمبر خپل مینان یوسو هغه وکانه سفیان هغه ابن الحارث د نبی علی السلام د طریقې هغه موار نیول او امر نیولوا او حضرت دا سوره چلوه چه مومنان ہوگا تن اللہ فرشتے راولے گلے راولے گو اللہ مومنان پا پیغمبر پا مومنانو اراوی لگلے لگلے لکھ کرے تاثنیلی دلے اصداو رکلا اللہ کافر اتا ادا صدا دا کافران ادا بیا میرا بانی اوپلا اللہ دینا پاگچا باندے چرداؤ میرا بانی بیا مومنان واپس شو الله بخنگے دے میرا بان حاصل سشم کتا پا دے دوکائے چکتا حق وام نو روحی روانی کی قورن ای خرابی کی مقتجان خفا کیجی نیاد ساتا دستا غلط سا او سو ساتا او سو مقاطعی نباد و دیبی مانو نب مقاطعو کی ایمانوارا موسیقین دی پلیت نیز دکی گی مزی آرام تا پس دکال دین جدا دے دی. اکیرے گئی دا اجدائی نا حیلتن معنی چگو آد حال یعود چغوی افاقیر چغوی نورګینه حایطتن د تابرنه چې تابر میډر دي نو تازه مسله بیان کوم نو دا بار په مابوشی اکیره گئی د فقیران نظر دی چې الله بغنی کی د مالنا فضل مار کړ زایده الله الله په دې متواله اوس د موسکین حالت خپایڅه ذکر کړ نو اوس اصل داوا وجنی آقاستان کی ایمان را ری پا اللہ اپنے در آخر او دے دینا باپ در آلی کتاب شروع کئی مشکین وجنی دا تقسیم کو اس آلی کتاب وجنی آلی کتاب چنر آرامی آجا اللہ آرام کری دیو پیغمبر سمانا اللہ حرام کری در نظر نیاز در غیر اللہ او دے جایز کئی او دین نکئی دین پورا دہار خلقنا چورکڑی شروع در کتاب وجنی دره کې ورکی جديره په لاس یان گردن کې دي گردن کې ستاس غرامان شي او دې دلیل لا وجني یو نقصان لري بل نقصان وايو پرځې کې ده الله دې واینه سره مسیزي ده نه ده وجني یې دې ټولې دا دا وینان دې په خپل هم برابر ته کوي زایزایپ مننه ده مشابهت م رنگي کوي ده کافر سرا د وینا ده کافرانو چې په خواني دي په خوانو کفارو دخلای نه ضروري مقرر کړي نو دا ویږي دایمه شاند دا کوي یو زایونه مشابهت کوي برابرته کوي د وینا د خپل کوچ کافرانو په خوا هغه د الله نیکان بندیان ضمان عنايبان ګردوږي پنانتي کې فرایت دی دی ټول کم دایو گردو لیشو بلا پلیتیو سو اونیو دایی پیران او روح عباران قبل ملیانو پیران مددگاران بیدار لانا آغای تا مددگار وی عزیو من کلا گردو لیو حضرت ویچا آغای با اشیع الال کنطاست بنا را رو یاو وی دا ربوبیتو که نا آوی گردو مددگار مسیح ابن ماریم انوی دیتا مگر داو جب اندگیو که ایلایا کیاو لا اله الا الله قاتل لا اله الا الله جنگ دې مسلې له کوي پاکي الله د ورځې نه چې دې الله سره جوړي غاړي دی چې مرګي دین د الله په پکو ننور رڼا ته په بوکو ملوشي داړيږي تایید او تسکین د مؤمنانو ته د خدای دین په خدای فورې په ټولونه نعمت وکا او دې خلافه جګړي داز dele karnata ان کا مگر پورا وكی فل دین اگر چيبت گنی کافران او صداقت پیغمبر الله راز چویرک پیغمبر سر دے دا دین پورا چ غالب کی پدینی نوټولو اگر چيبت گنی مشرکان مشرک دا پدگنی چ دین غالب شي توحید او سنت روان شي اس بل پرتے ایمان والے ایچی تاسو قتال اما نو، جیهاد اما نو، نو لیل کوئی، پاساو او لیل او د دیر دا پیران امولیانا و پیرانا، خوری محلوم دخل کو پا غلط طریقه، دوکتی در آکی غلط طریقه کئی، اب ارائی خلق دا اللہ دی کتاب، نو آقا سان چی خدا نیک رسولات پین، انخد کئی دیل را پر جنجا اللہ کئی، دا خدا حق نور کئی، نو زیر ورکا دیتا پادا پرناک کلا، که اور بګې پدې جی پدې سروستینو فورجاننم کې یوه ما له ها تபைبل کې غلي شو پکې پدې سروستینو نو تا کور وو کولی جی پدې سرا تندې دې یوشا ارکونا وشا سونه هغه به تول کړی شي او پدې تندې ور راکی پدې شي چدا زکات ته او به لشي دې تا ويقالرم دا دې چی خزانه کړو خپل دان لراج اوسه کوي هغه چې تاسو خدانه بلا پالिती تقدیم او تاخير کې حکم لاله کې یو وخت کې دوه حکم لازم دي چې د رمضان دي نو دوی چې په بل مېښ مې ویني شي دا انګي جهاد فرض په دې وخت کې نو دوی وارکول کوم ځای دي شي سردای کې شم او سردیږي ان یې له ډېر سره دي د لوگوں په سپرلې شي وروسته کوي تاخير په حق مې الایي کې د خپل واقنه دام ده يهودو ترني بے ایمان تا کې شپېر زمیاشتو پری زالا دروس مې شتي په کتاب د غای کې په يرن د غای کې يا الله جي کتابونه له لګن نه داوس کله نه کې پړکري د اسمنو مکه اباده زمیاشنا سرور مې شتي زتي چا کې بجنګ نوي دازین مضبوط ته ذاتې مې کوئی پړي کې په قلزان سمانہ پزان زیتے کے تاخیر کے پر حکم دا اللہ کی ہے نوجنی مشرکان ٹوٹ سنکیوجنی تازو ٹوٹ اپوشی اللہ سردمتا قینا دے پاسا رسطکیوری وقت تاولی گوڑی وہ آرک جی لوگن دے واق گوڑم نسید نسعان رسطکول اور نسید نسیان نا دے یہ رول انما نسید رسطکول دا حکم دا اللہ تقبل داننا چې د خپل حکم داري کې اوسو کا اږد د خپل حکم رسو کوي اږي اشور تحریم رسو کو اږد د خپل حکم تو کوي حکم ور کولا ډیر وخت او ور وال کا بل ځای حکم نسی تاخير زمیشتو دې دار رسو نو حلال غنیو کار حرامي بلکار دا کار چی کئی یو کار کې پا خطا لکی نو بلکار بین کئی انمان نسیو رسوار جا چیز د کور که خطا کری شوی دی پا دی سرا کافر جو ظلو خطا شوی دی چا خطا کری دی خلو پیرانو حلال گرین او کار حرام گرین بلکار یو کار چې زوروری وی رب دی برستو جبیر آرم او بلکار چی پر آغا میاش کی وای پس څنګه نکو ایسره هروم دي چشمې پروا یو کې چشمې در محرم الله چشمې پر کې نور واغنی الله خدای حرام کړی دی تیر واغنی خسته شو دیدر په عمل الله توفیق نور کې کافرانو ته دوی سي ختم شو یو حساب مخې تی شاهد تنا په وارد مشکین کې داغه قسم نه بیان کړ اوبه مې صاحب بارا کتاب کې داری کتاب و پلیتایی بیان کرے مطلب سے وجنیه ایلی پر مکنی مقل چه درازی ایلی پر مکنی دی دید اینا درم احصہ دا پابار دا منافقین او تے دا منافقانو دریش پیتی صفتونا زبا نشاندی کن زائر خوم امینان دی ایمانوالو صدیتا زلالا چویلیشی تاستا زغلی پدین دا اللہ کی تیادتا ندرانشید مکتا اصاقلتن درانشید ایو برطایی را یا رخوکے میں باتی پاسے جائنے سے انہوں زمین جنبت نجنبت گر محمد از مکہ خوضی گر محمد نخوضی اس دارن بے صفت تے زمنا نفاق اول شروع کی گی تو سستاینا کہ او سرے ذن سس پار کار کی کے حق کے زکاة کے روجہ کے جہاد کے جو سستی را را ندینا نفاقون خوضی کوسالہ اور توید یاو کس تا یاو کس آلاره دا کس آلاره دا دینکار که دایو بی صفت تا داشمی روز اصاقل توم الالارد ندران شاید من کتا منگوئی پادر ریوئی درالان ابل صفت خوش پر ازت دنیا دا خیر اپنا دنیا بیم صفت داوئی لوگنی سور خری پاکیش تا اګر میړه دې را خوشاله شي خوشاله دې دنیا دا آخرت دین سپد نو څه دې سکه دنیا پاکه کی مگر لگا غل کو دې وکه مسل شو کنه غلې سزا ودر کی غلای سزا درناک عربی وقوم بیس تاسو نا خ라이 بتا سو مردار کی لری بم منافقانو ان نقصان نشي رسول الله تاس الله پر دې قدرت والا کینداز نو کې دې پیغمبر نو سبق که الله حد کله چوکر او د کافرانو دین بده که تاسو زیاد لن دی نو الله انده کی کله چوزوي په غار کې اوه د فرماګریته مخه پکېګا ابو بکر خپل دی لري ور رسول الله په قرآن حضرت مخه کېګا الله مون سره نو راولګا لای اطمینان په پیغمبر باندې امذبودی کو دللا پلار کار چنوري دی تاسو داکر سو کو کوه اجولاګي جنودین تنکیر کافر جواب د جولاګی نشکوري معنی داره ا کو ناره کې تهfti نو کافر د اره نم کمزورره او ورور الله خبره د کافرانو لاندې خبره د الله چت کلمه فين کلمه توحید الله غالیف حکمت والا ده ان فیروق فتا ده زغلی د لا دین کې پسپکې کدرانه پک سمانه که وصله ای در سر او کنا زغلی جهاد کې کس پک وصله نی وی بوخ ورادم کن مجایزی نیلا ویدنی دلسر ای خوک کانی باولو مکنه کانی خوشت کنه کنو روز رس من روشی نیو کانا خوک دلسر ای در اخلاس هم زغلی پک وثقالن او درانه درانه که وصله در سر خفافن زغلی اوازه چه جماعت نیشته یوازی جهاد لذا واسه قارن سرد مرگرو پل جماعت مفسرین گره ماهنی که از غلی به انفیرو آمده پاس ایو چست شا جهاد لذا انفیرو خفافه ماسه قارن کس پاک اولگوی مالونا او کروی زنونا جهادو که پر اگور دمال اپا کرو رو زنونا پدینده اللاکه دارن که دل غوری تازالا ان کونتون تعلمون کایې په دونکو ځغلې قدرونه وکسبی ماستروي په جېچه دړه ما سلام بیان کړو د عقل کو را باندې راکې خو دې جمعه ته ما سلطان ریټل را کوله یو ورزونه ما پلتو عالم هلته ما ته راکړې د عقل کو لری شو یو کوټه کای کې یو تو قولو خدای پر ستر ګړون وی هغه یې چې جللې وې دا سواب دی هغه لې ودا موذر وې ماولې بودي چې زپیم سجاده کوم چې دا موذر رغل زوم څه سجاده کوم وی په دې روان کې دو تن راځي ماکه خدای چې ګذې در باندې تملاګنو صادو دې به مرګ دې نه پیږي وی امام ځنه صاف کړو غریب چې حقوق حاصل کوی او یې په دې حاصل وی چې اپیل دوی غو چې دا غو موزر وې ما جوړ زړه د خپل چا په لګو وی اپیل څرګیږي چې خدای ته وګورئ موزر دی اما د اخلاص کې چې ما خلک کیني چې زور کم وی ظالمانو مې وې کنه مې روکلم سبا یې چې دایډری شون ما چې روک په دې نه پېدې نه خلک یو کولې چې ما یالا بل کېم چې تاسو پورته راشي نه پېر راسم مړې دی او یو خلک لار ما چې زبا ګورم تاسو ګمات نه چار ته پینځه په بیا راځم اپه سپورته زلارم ما چې ولاری ګرامړ می کرپي یو کال کې نه نه پورته یې یې ما چې ټول پرته دی اره به پېځم کولا دې نو پیغام و نو یو خلک یې نه پورته دي چې خلک وځي ما را منډه کړې یې توپ راځي حجرے صدرنه جوړ کړو وریا چا پټو راو او ما ته دا تا جره صدرنه جوړ کړې چا په چوکا چا په سپهرا ذالیکم خيرلکم انګلو تعلمون ابچریوی سامان دې د سفر تر میا نه ک ډکळा و مال وی لتبعو بل صفته منافقین نو تاسو